Ott ültek mindketten a halott tűszkörül A nomád mogorván bámulta a lángokat, arcáról nem lehetett leolvasni semmiféle érzelmet, pedig a szerzetes kíváncsian fürkészte. Szerette volna tudni, vajon ez a másik? Jobban szerette, mint ő? Magában már eldöntötte, nem. Kezében egy fekete kódexet szorongatott, várta, hogy a pergamen vékony lapjai megszáradjanak a mágia mellett. Küldetése sikerrel járt, mégis lelke csak itt talált nyugalomra, a partmenti fövenyen, a halott és a mellette lobogó tűz körül. Mindketten hallgattak. A sziget belseje felől vad tihonya hangjait sodort a szél. A nomádok fényes riadalukat ünnepelték itt, távoli szigeten ahová még sohasem jutott el közülük senki. De a gondtalan ének, részeg ürültések és a csilingeli adrioni hangszerek visszhangjain túl női sikolyok, sebesült ellenséges katonák fájdalom kiáltásai jelezték, hogy a sziget nem kerülhette el a megszállt területek sorsát. Kán azonban nem hallott mindenből semmit. Lábát felhúzta, bár még közel is ült a tűzhöz, fázott, reszketett, és ezen nem segített a vastag medve sem, amit Anghel fia, agulai terített a vállára. A hétvorkorcsú íjász zömkapitány meg se próbálta végasztalni. Ismerte jó, hogy hát gyászában. Amikor a terv részleteiben megegyezve hetekkel ezelőtt elváltak fumban, nem sejtették, hogy így ér véget a kaland. Odafenn az égen felgyúltak a csillagok, és rideg fényhálót vetettek az öböltükrére. Égen, gondolta fájdalmasan Aizas, most ismét nyugodt a tenger. És amott, az újonnan domborodó acélhegyen túl, ami nemrég még egy istenség szobra volt, talán már nem is gomolyog kékében, egy cseppnyi vér sem. Nem úgy, mint itt az ödölben. Inbújgó lámpások gyúltak néhány drónomon, a part közelében horgonyoztak le, és várták, hogy gyomrokat megtöltsék a citadella tárnáiban lelt töménytelen aranyjal. Sirim jól emlékezett, hol rejtekeznek-e tárnák, és Aizasz is tartotta szavát. Elárulta a rejtek nyitó szavakat. A nomádok mesés kincsel térhetnek haza. Hajnalban, amikor az újabb nap fénye először súrolta a nagykepala csúcsait keleten, a horpap fáradtan feltápázkodott a homokból. A tűz rég kialudt már, és mindenen áthatolt a szokatlan jeges hideg. A sziget részeg merült. Meggyilkolt férfiak, meggyalázott asszonyok, sebesültek mindenet. Füst és üszkös romok. Az arénában egész éjjel lobogtak a lángok. A részekrapszolgák felgyújtottak mindent, amit csak értek. Ma temetni fognak. A nomádok pedig tovább hordják fel a tárnák bolos aranyat a hajókra. Holnap a zsákmányolt gályákon visszatérnek éjszakra. Itt hagyják a sziget király lerombolt birodalmát, a holtakat, a megerőszakoltakat, a fájdalmat. És itt hagynak egy várost, ami ettől a naptól kezdve újra szabad. A dózsa és a princesza még az éjjel elhagyták a szigetet, és szirenne hiába várta, hogy a nomád akár egy pillantásra is méltassa. Hajnalodott. Hajzaszt oda odalépett a környedő férfihoz, aki nem mozdult, mióta a lány tetemét kiterítették elé. Szeretett volna mondani valamit, de képtelen volt megszólalni. nyúlt, hogy legalább a nomád vállára tegye a kezét, de féluton meggondolta magát, s azt gondolta, ideje indulni, vissza Északnak, Dunavában várnak rá, rá és erre a könyvre. Angel fia, agulai, mogorván engedélyezte, hogy egy kisebb liburnát elpössön a sok száz vízi alkalmatosság mellől. Aizaz nem búcsúzott senkitől. Kibontotta a vitorlát, és szakavatott mozdulattal befogta a hajnali szelet. Sebesen siklott éjszak felé. Gyorsan elsohant a leomlott istenség szobra mellett. Onnan utoljára még hátra pillantott. A sziget partjai... Lassan a homályba vesztek. Vége